שהוא גם רב האמת שבדור, כי מצדיק האמת מקבלים רוח חיים להשלים את החסרון על ידי ההנחה. היינו, שעל ידי התקרבות לצדיק מקבלים מיטות דעת, אמונה וסבלנות, היינו עריכת אפיים שלא להתעייף ולא להתרפות מלהתענח ומלבקש רחמים וישועה מהשם מטבח, אודות החסרונות והניסיונות המתרגשים על האדם. עד שהשם מטבח ירחם וימתי קטינים שעלה ויושיו. התקרבות לצדיק פירושה היא ללמוד ספריהם של צדיקי אמת, קבלת דעתם וקיום אסותיהם המבוהרים בהם. ב. כאשר אדם מתפלל כראוי, היינו במצינות, בהתרכזות במילות התפילה ובהגשת חיות בתפילה, וכן כאשר הוא מתבודד, היינו ששופך ליבו לפני השם יתברך במקום יחידי, שאין בו שום אדם מלבדו, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על כל טובותיו, מה שעוזרו בכל פעם, או שמבקש ממנו ישועה מייסוריו ההורים עליו, וכוונתו באל אמיתית וטהורה, ואין הוא מתכוון לגאות וכבוד וכולי, כל אלו בוודאי בכלל התבודדותם. ובפרט כאשר מתבודדים באמת לפני השם נדבך, כדי להשיג גריאת שמיים ומידות טובות, זה עיקר התבודדות. אבל כאשר נופלים ממדרגת ההתבודדות, הינו מאבדים את החיות והחשק שנלוו לתפילה ולהתבודדות, יש לדעת כי הסיבה היא בשל פגם אמונם, כי המאמין שהשם נדבך שומע כל דיבור מן התפילה או מן ההתבודדות,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 והשם יתברך ישמע הנחותיו ויעזרו לשוב למדרגה ממנה נפל. היינו שיחוש חשק וחיות חדשים בתפילה ובהתמודדות. ג. מת. הנחה בקדושה יקרה היא מאוד. היינו אדם המתענח על רחוקו מיראת שמיים בקיום התורה, על ידי כך מתרחק ומן הטומאה. היינו מתאהבות ומודות רעות הנקראים טומאה, ומתקרב ונקשר לקדושה.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 היינו שעוברים על מצוות התורה שכבודו ורצונו ידבח. הנחה זו חשובה לפניו יותר מתעניות וסיגופים. גם מבואר בנקודת מרם חלקה אלף סימן ח"ב, כי על ידי הנחה בקדושה שוברים את עזות הגוף. היינו מכניעים את התאוות והמידות הרעות הבאות מעזות הגוף, שהוא הרע המצוי בגוף האדם. ועדיין הנשמה יכולה להתקרב אל הגוף ולהודיעו את ההשגות שהיא משיגה.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 כמו שמרגישים במאכלים ובמשקאות המחיים את האדם. וזה הביאור למה שכתב רבנו זיכרונו לברכה, שהנשמה מגיעה לגוף את השגותיה. היינו שהאדם מרגיש טעם לחיות ורוחניות ששייכת לנשמה, כמו בגשמיות השייכת לגוף. וכן אמר דוד המלך בתהילים, כמו חלב ודשן תשבע נפשי וסיסתרן בנות תהלל פי. היינו, דוד המלך רגיש טעם וחיות בספתי רננות, שהם תמילה התורה ושאר מעשים טובים, כמו במיטב המאכלים המכונים חלב ודשם. וכן ובכל אדם המרגיש טעם וחיות בענייני רוחניות, כמו בתענוגי הגוף, משמע כי הגוף מרגיש בהשגות הנשמה. בעזרת השם, אכילה. אות א' אכילה וכשרות פירושה היא אפילו כשאוכלים מאכלים כשרים לפי ההלכה צריך לאוכלם כראוי במצינות וביישוב הדעת ולא בדרך תאווה אכילה כזולל ושובא. הינו אותם מאכלים כשרים שאוכלים מהם יתר על המידה הן בשר הן מאכלים אחרים שבאמת אפשר להסתפק מהם בפחות רק מחמת טעמה אוכלים יותר מן השיעור הדרוש לקיום הגוף, זהו שנקרא זלילה. וכן כאשר שותים משקאות כשרים, היינו יין שרף, יין, שכר ושאר משקאות ששותים למעלה מכדי הנסרה, הרי זה בגדר סובה. כשאוכלים <coughs> בכשרות, כמבואה למעלה, בסעיף ט' וכ"ו, על ידי זה מתקן השכל.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 היינו ממורא הבורא שהזהירו על כך, והוא לקיים מצווה מחמת אהבת, אהבתו את השם עמדבר. מידות אורות אלו של אהבה ויראה אמיתיות, הם היסוד ושורש היהדות, ואליהן אפשר להגיע רק על ידי התקרבות אמיתית וצדיק אמיתי. ב. על ידי נתינת צדקה לצדיקים אמיתיים ולעניים הגונים, נעשים גרים ובעלי תשובה. היינו הן נוכרים, מתעוררים להבין את האמת, עוזבים את אמונתם הכוזבת, ומתגיירים ונעשים יהודים. הן יהודים שהיו רחוקים מיהדות, מתעוררים ומתקרבים ליראת ה' ולקיום התורה. היינו שחוזרים בתשובה. והעדי זה מתקנת האכילה שלא בכשרות עד הנה, המבוהרת בסעיף א', סעיף ט', וסעיף הו'. גם על ידי צדקה לצדיקים ולעניים הגונים,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 מי שיש לו שלמות לשון הקודש, היינו שבוצעים מפיו רק דברי קדושה, תורה ותפילה וכו', ובפרט ששומר פיו ולשונו מלדבר דיבורים אסורים, כגון לשון נרע, רכילות, לצנות, ניבול פה וכו', ומשתדל להיות שומר הברית, היינו ששומר מוחו ממחשבות רעות, ובפרט מהאורי זנות. אדם זה יכול לעורר את אותיות התורה המצויות בכל דבר בעולם. כי מה שמאכל ומשקה מחיים את האדם, הוא שמצויה בהם חיות הנמשכת מהשם ידברך, שהיא נקראת אותיות התורה. כי השם ידברך ותורה אחד הם, כמבואר בזוהר הקדוש, קודשא בריך וברואה איתה הכולה אחד. ולכן מכונה חיות השם ידברך המצויה במאכל ובמשקה, וכן בדברים אחרים, בשם אותיות התורה. ואלו הם המחיים את האדם על ידי אכילתו ושתייתו,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 היינו שמחיה עצמו רק מוכניות אלוקות, חיות אלוקות, ולא נהנה כלל מטענות גשמי חלילה, על ידי זה מאירים לבור פניו, ופניו מזדכחים ומתקדשים עד שיכול לעורר אנשים לתשובה רק על ידי אבתה בהם. כי על ידי אבתה בפניו רואה המביט את עצמו כמו במראה משקפת את פנימיותו של המביט בהשוואה למזוכך. ורואה כיצד מצוי ובחושך. היינו ברחוק מהשם יתברך וממצוות התורה. אותו אדם שפניו מזוכחות כמבואר בסעיף זה, מסוגל לעורר את חברו לתשובה בלי שום תוכחה ודברי מוסר, רק על ידי שחברו מביט בפניו הטהורות והמהירות. ד. כאשר אדם מרגיש רעבון וחמת התגברות של תאוות אכילה, ידע שיש לו שונאים ועליו לשבור את הבהמיות המתגברת עליו. היינו לשבור את תאוות האכילה המתאימה לבהמה, ולפי כך תאוות אכילה מכונה בהמיות, ועל שמשברים את הבהמיות ניצולים מן השונאים. ה. Hey, תאוות אכילה באה המחלוקת על האדם, שמחרפים ומבזים אותו, אבל כאשר משברים תאוות אכילה, זוכים לשלום וסוף הגדול בא לעולם. ו.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 ויש אנשים שהם כשרים וישרים, רק שנופלים לשינה על ידי תאוות אכילה. כי כאשר אדם אוכל מאכל שאין עוזה, כמבואה בצוותי, על ידי זה נופל מן המוח ומן הדעת, היינו מהבנת האמת, ונופל לשינה. היינו מתרחק מהשם מטבח ומן התורה, ואין מרגיש את ההתרחקות. כי כאשר האדם אוכל בקדושה ובטהרה, כמבואה בסעיפים א', ג' וט', על זה מאיר שכלו. הוא מבין את האמת שבכל דבר. וכאשר השכל מאיר באדם, אינו נחשב מבחינת ישן, כי עושהו כל מעשה טוב בחיות, בחשק ובתוארות. אבל כאשר אכילתו אינה בכשרות כראוי כמבואר, אז הם יאבדו את השכל כדעת האמיתיים ונופל לשינה. והגם שנדמה כי אדם זה עובד את השם נתברך ועוסק בתורה ובתפילה, אבל באמת כל עבודתו היא מבחינת שינה.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 אם לא בדרך אונס, וכמו כן לשקר ולכזב הן במסחר הן במלאכה, גם אלו בגדר איסור חמור מאוד הם. ובפרט מאכלות אסורות, אלו בוודאי תערבות סטרה אחה. לא רק משהו בגדר טריפה ממש, רק אפילו שאינו כשר על פי שולחן ההוא. הפרנסה והמאכלים הבאים באמצעותה חייבים להיות נקיים אף מחנופה, מצביעות ומפיתחון של כזב.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 שעיקרה הוא אמונת השגחה. היינו להאמין באמת כי הפרנסה והמאכל הם הרג בהשגחתו ידבר, ולא על ידי השתדלות בסיבות צביעות, כפי המבואר בסעיף ל' בעניין אמת ואמונה. וכך הפרנסה והמאכל צריכים להיות נקיים מכל מיני כזה והשתדלות כנגד התורה, שאלו בכלל תערובות סטראחה. וכאשר האדם נזהר שפרנסתו ומאכלו נקיים יהיו מתערובות סטראחה, מתהווה על ידי אכילתו יחוד קוצ'א בריחו ושכינתה אפין באפין. עין הוא מתקרב אל השם נדבח, הוא מכיר אותו נדבח כאילו הוא רואה אותו בעיניו. הוא מבין בשכלו ההתקרבות האמיתית אל השם נדבח והכרת מכונים בשם יחוד קוצ'א בריחו ושכינתה אפין באפין. קוצ'א בריחו הכוונה לשם נדבח, ושכינתה מכונה כל יהודי הנוהג על פי התורה כשכינתה פירושה השראה, היינו שהקדוש ברוך הוא שוכן ושורה כביכול עם כל יהודי המקיים רצונו באמת, כפי שגילה בתורתו הקדושה. על כן יהודי המכיר קראוי להשגחת השם מדבר, הוא מקיים באמת רצונו, הקדוש ברוך הוא בוודאי שוכן בתוכו ואצלו, וזהו הנקרא איכות קדוש ברוך הוא שכינתה. היינו אדם זה מיוחד ומקורב אל מדבר, חפין באפים, פנים אל פנים. בחמת של מקי הוא מרגיש כבודו והשגחתו יתבח עליו כפי שאדם מכיר את חבורה כרוב ובפרט כשהוא רואה הוא פנים אל פנים. י. כל התאוות מכונות קליפות ומטרות. היינו, כל צורכי הגוף שאדם מתהווה אליהם ובעיקר בשיעור מעל לנצרך לקיום גופו, כגון אכילה, שתייה, מרגושים ושאר דברים שאדם מתהווה להם בשיעור שאינו נצרך לו רק נחמת תאוותו חושב בהרחבות אלו כי באמת יכול הגוף להתקיים גם בלי תאוות. אדרבא, ככל שיפחית מגופו תאוות ומטרות, כן ייטב לו, כמובא בספרי האמת. וכן מבואר בספרי רפואה, שאפילו שריבוי תאוות וריבוי הרחבות מזיקים לאדם. וכן רואים בחוש כי אדם המסתפק בפחות תענוגים והרחבות, טוב לו יותר וגם בריאותו משופרת יותר. בפרט אדם המבין את האמת ורוצה ללכת בדרך היהדות, בדרך התורה באמת, ייטב לו ביותר כשייתן לגופו רק את ההכרחי לקיומו. כאשר מתגברות התאוות על האדם, כלומר הקליפות, מתגברות על הקדושה המצויה בקול יהודי, שאין תשמה שלו, שהיא חלק אלוקי ממעלה, והתאוות הן קליפות מותרות כמבואר למעלה, והגדולות מהן ביותר הן אכילה ושתייה. כאשר שאר התאוות נמשכות אחריהן, כמו שרואים בחוש, שכאשר אוכלים ושותים למעלה מן המידה, מתעוררות כל התאוות, וכאשר תאוות אכילה ושתייה מתגברת על האדם, מושכות הן את הדיבור לגלות. היינו שאי אפשר לדבר שום דיבור כראוי באמת לפני השם נדבר, בתורה ותפילה וכו'. והעצה והתיקון כנגד התגברות התאוות, הם תענית באמת מתאוות ומודעות. צריך לזכור כי התרחקות מתאוות וממותרות קלה לאין שיעור מתענית ומסייעת לבטל את תאוותיו של האדם כתענית ממש. אמורה בכמה ספרי אמת שבכמה פרטים ההתרחקות מתאוות וממותרות, טובתה מרובה מתענית. וכאשר מקיימים עצה זו המבוהרת למעלה, היינו תענית והרחקה מתאוות ומותרות, העדה זה נחכן הדיבור ואפשר לדבר בתורה ובתפילה באמת. עדיין אפשר לקרב אנשים הרחוקים מן האמת ליראת ה' ולקיום התורה. וקירוב אנשים לה' יתברך הוא עיקר שלמות האמונה. כאשר אדם מקיים עצה זו, כמבואה בסעיף זה, מאכלו חשוב ויקר אצל ה' יתברך. ועל אכילתו נעשים תיקונים גדולים ומתאבי יחוד קודשיווי ורושכים תאפין באפין, כמבואה בסעיף הקודם תירוש מוטללי. על ידי תאוות אכילה נפגם כבוד וקדושה. היינו שעל ידי השתקעות בתאוות אכילה נמצא לכבוד וממשלה מישראל. באלו נופלים אלומות העולם, כלומר, מן השמיים נוסרים את הכבוד והממשלה לגויים. והרשעים והעזי פנים שבדור נוטלים אותם לעצמם. וזה הנקרא הסתר פנים. היינו שהשם יתברחנו משגיח חלילה על ישראל לשומרה מצרות וייסורים. כי ישראל ניצולים מצרות וייסורים רק בהשגחת השם נדבר. אבל כאשר השם נדברכנו משגיח חלילה עליהם בשל השתקעותם בתאוות אכילה כמבואה בתחילת הסעיף, על ידי זה מתגברים חלילה עדינים, היינו שמתאווים קטרוגים חס ושלום, ועל ידי קטרוגים באים חלילה צרות וייסורים. אבל כשמשברוים תאוות אכילה, וכן כאשר מתרחקים מתאוות אחרות,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 ומזיקים לו מאוד חס ושלום רוחניות וגשמיות. י"ג כשאדם אוכל אכילה יתרה, נכשל הוא כבהמה, כי גדר האדם הוא לאכול רק כדי קיום הגוף, אבל כשהוא למעלה מן הדרוש, הרי זה מעשה בהמה ממש, ועל זה אכילה באה מחלת הקדח התחמנאי צלן. וכן כאשר מתזמן לאדם מאכל שאין לו כשר למאכל אדם, כמבואו בסעיף גם על ידי זה באה עליו מחלה זו ארמנה אצלנו. השם ידבך אצלנו מכל מיני חולאים יעזרנו בכל טוב. וד. תאוות אכילה היא אחת משלוש התאוות הפוגמות ומקלקלות את יראת הלב. ועל שמקבלים את חג הסוכות כראוי, נמשכת דעת כיצד לתקן תאווה זו, ואז זוכים ליראה ולתפילה, אין יראה שדך כ"א. כ"ו על ידי המאכלים שאוכלים נתקלקל לפעמים החלום. היינו, כאשר אין אוכלים בכשרות, כמבואר בסעיף ט' ובעוד מקומות בספר, על ידי זה אדם חולם חלומות לא טובים, העלולים לגרום להגיע לתרומת קאר יחס ושלום. התיקון והעצה להינצל מכך הוא היינו, לשמוח במצוות, בחסדים וברחבות שהשם יבאך עושה לאדם תמיד. אין בגשמיות, בבריאות הגוף, בפרנסה, ואין ברוחניות. ולשמוח עם כל נקודה הטובה של יראת השם וקיום המצוות שמוצא בעצמו. ויש להתחזק תמיד לשמוח בדבר זה שאנחנו יהודים ולא גויים, כמבואר בדברי אבינו שיש לשמוח מאוד בעניין זה של "שלא עשני גוי". ובפרט יש להתרחק תמיד מעצבות ומדאגות שהעדה זה ניצולים בעזרת השם מטבח מכל מיני פגמים. ט"ז מי שזוכה להתקרב לרבי אמיתי המסוגל לעורר את הנקודה הטובה של היהודי כראוי וגם הוא איש חי ולא חדל אישים המכונה בפי העולם של מאזלניק על ידי זה יכול לקבל בעת אכילתו עור דכיסופים. היינו, שבשעת הסוגה מתעוררים בו כיסופים לאשם מטבח עד שמתגעגע הוא ונחשף לאשם מטבח בלי שיעור. ויש לדעת כי כיסופים לאשם מטבח ולקיום התורה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 על ידי קבלת הוכחה ומוסר מצדיק האמת, שביכולתו להוכיח יהודים כראוי, היינו שמחיה אותם אנשים בדברי הוכחה ומוסר, כי מי שאינו יכול להחיות אנשים בדברי מוסרו, אסור לו להוכיח אחרים, כי מוסר ותוכחה שאינה מחיים, עלולים להזיק חסד לשלום, כמובן בליקוד המוהר"ן חלק שני סימן ח', לתורה תיקון הוכחה. אבל כאשר שומעים מוסר מפי צדיק אמיתי, על ידי זה מגבירים מזונה דנישמטה ומזונה דגופה. היינו מתעוררים ליראת השם בעיסוק במעשים טובים, שאלו הם מזונה דנישמטה, ביתר שאת בעוז מהגירוי והחשת לתענוגי הגוף, שהם מזונה דגופה. יוצאת עיקר האכילה הוא כדי לתת אמרי שפר. היינו להכיר חסדיו של השם מדבר, להודות לו ולהללו על כך.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 היינו שמכירו תמיד את החסדים והטובות שהשם ידבר חוסיין והילד הוא תמיד בשמחה כלומר שמח במצוות ובמעשים טובים שהם ניכר השמחה וממאכלו נעשה כתר להשם ידבר. הילד הזה זוכים גם לפרנסה קלה. חב כל אדם ואפילו צדיק גדול חייב לסבול בכל יום עדת צער וכמה שדעתו גדולה יותר יסוריו גם הם גדולים יותר ועל ידי אכילה בקדושה ובכשרות וביראת שמיים, כמובן בסעיף ט' ובעוד מקומות בספר, על ידי זה ננתקים מהיסורים שלא יתגברו. חבל. על ידי אכילה בקדושה וביראת שמיים, מזדכך הפה ומתקדש. ואדם זוכה שהשכינה מדברת מתוך גאונו. היינו, הדיבורים היוצאים מפיו הם ממש מהשם יתברך ולא משכלו האנושי או מסבעותיו המדומות, אלא רק מן האמת לאמיתה.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 זוכים לכל הטובות המוזכרות בסעיפים ככ"א. ג. צריך לזה אמרות שלא לאכול שום פרי טרם יתבשל כל צורכו על העץ, כי אפשר לאבד חלילה את הנפש העדיין. כי כל עוד הפרי צומח על העץ, מושך את החיות מן העץ, כי הקדוש ברוך הוא הצביע בבריאה, שכל עוד הפרי אינו בשל כל צורכו, ימשוך חיותו מן העץ. אבל כאשר אוכלים את הפרי טרם מתבשל, מושך וחיות מן האדם מאוכלו. ביכול חלילה לנזק אפילו בגשמיות, כל שכן ברוחניות. גם אסור לכתוב פרי טרם בשולו, אפילו שלא לצור אכילה. כשם שאסור לגדוע עץ טרם זמנו, היינו טרם יצום ממנו פירות. כ"ד כאשר מברכים על פרי בכוונה ובריאת שמיים, היינו שלא מבליעים את מילות הברכה, ומתרכזים בהן העלאת הניצולים מלהינזק מהפרי אפילו בשעה שלא נתבשל כל צורכו. וצריך לזכור כי לכתחילה אסור בשום אופן לאכול פרי שלא בשל עדיין, כמובן בסעיף רב גימל. אך <אח> <אח> אם לא נודע כי הפרי אינו בשל, ובטעות חשבו כי הוא ראוי לאכילה, רק לאחר האכילה נודע כי היה זה פרי לא בשל, אזי אם בירכו על הפרי בכוונה וביראת שמיים, כמובן בסעיף זה, לא יגיע שום נזק בעזרת השם לאוכל. לא וצריך להיזהר מאוד בכל מאכל ובכל משקה, בפרט כשאוכלים פירות לבאר בכוונה, כמבואר. בעניין הברכות על כל מאכל ומשקה, בפרט בבריקות הפירות, מצויים טעמים וסודות רבים, על כן יש להיזהר מאוד בכל הברכה וברכה. הפה. <עפה> גם צריך לדעת כי הפירות שלא נתבשלו על העץ אפילו אם מבשלים אותם על האש או בכבישה, אינם ראויים למאכל. אבל אם הפירות האלו נתבשלו מעצמם, תוך כדי הזמן שמונחים היו לאחר שנקטפו מן העץ, הרי הם ראויים לאכילה. כי לאחר שפירות אלו מונחים זמן רב, ניטל מהם כוח המושך, ובשל כך מותר לאוכלם. לא אב"ב, יותר לזה מאוד שלא לאכול בהלעתה כגרגרן, כי זוהי מידתו של עשיו הרשע שאמר אל איתן הנה.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 על ידי הכנסת אורחים, תלמידי חכמים לביתו. היינו, על ידי קיום מצוות הכנסת אורחים, כאשר האורחים, יראי השם ושומרי תורה, זוכים לאמונה אמיתית ושבירת הקשירות. היינו, הדעות האפיקוסיות. והידעים המסכנים את התורות הלא טובות של תלמידי החכמים הכוזבים, המכונים בזוהר הקדוש תלמידי חכמים שדין יהודאים. מתלמידי החכמים אלו יוצאות כל ההתנגדות והמחלוקת על יראי השם האמיתיים, אבל על ידי מצוות הכנסת אורחים, שתלמידי החכמים האמיתיים זוכים להתגבר על המתנגדים, היינו שלא נתבטל בפני שום מתנגד שחפש למנוע מן האמת. ב. על ידי מצוות הכנסת אורחים של תלמידי החכמים האמיתיים, כמובן בסעיף א', נתקן את התפילה. כי אצל כל אחד מצויות תפילות לא טובות. האם שאדם מבקש מהשם נדבר על עניינים שאינם נצרכים לו ממש? רק מחמת רצונו לתאוות ותענוגי עולם הזה, נדמה לו שאלו דרושים לו ביותר. וצריך לדעת כי כאשר מבקשים מהשם נדבר על צרכים שאינם נחוצים ממש, הן אכילה ושתייה הן מלבושים, וכן דברים נוספים שאינם צרכים תכופים אשר חפץ בהם מחמת תאווה, אלו בכלל תפילות רעות הן. גם צריך לדעת כי כל אותם דברים שאדם חופש בהם, מחמת תאווה ורצון להרחבה ולתענוגי עולם הזה, מכונים קליפות ומותרות, כמובן בסעיף י. ו. וכשמבקשים על אלו מהשם יתברך, ואפילו אם מבקשים על דברים הנצרכים בקיום אבו, אבל אין משתמשים בכוח זה ובחיות זו שמקבלים מצרכים אלו, שהשם יתברך מזמין.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 שהן בוודאי תפילות רעות המבלבלות את האדם בעת שהוא מתפלל לפני השם יתברך תפילה אמיתית. והמצווה של הכנסת אורחים של תלמידי החיים האמיתיים, תיקון היא ועצה להינצל מתפילות רעות ולזכות לתפילות טובות ואמיתיות. ארץ ישראל א. עיקר האמונה, התפילה והניסים הם רק בארץ ישראל. כמובן באריכות קצת בערך אמת ואמונה סעיף י"ב. ועל ידי קדושת ארץ ישראל אפשר לפעול ולהשיג על ידי תפילה כל הצטרפויותיו, ולפעול ניסים ומופתים אמיתיים בעולם. היינו שעל ידי קדושת ארץ ישראל אפשר לפעול אצל השם מדבר, אפילו דברים שהם למעלה מן הטבע, שהם מכונים ניסים ומופתים, הן עבור עצמו, הן בשביל אחרים. צריך לדעת כי ההתקרבות האמיתית לצדיק האמת וקיום מסעותיו, אלו הם עיקר קדושת ארץ ישראל. כך מבואר בעיקרותי ההלכות. לילדי ההתקרבות האמיתית לצדיק האמת זוכים לכל המידות טובות ואמיתיות. ב. כאשר קוראים בארץ ישראל שהיא עניין ובחינת אמונה ותפילה, היינו, כאשר ארץ ישראל אינה חשובה בעיניו, ואין בעיניו חשיבות לאמונה ולתפילה,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 ג. מי שחפש להיות יהודי באמת לעלות ביהדות מדרגה לדרגה, היינו, להבין את התכלית האמיתית בכל פעם ביותר, שהילדים מתעוררים לעשות מעשים טובים בכל פעם ביותר, אי אפשר להגיע לכך כי על ידי קדושת ארץ ישראל, או על ידי התקרבות אמיתית לצדיק האמת, כמובן בסעיף א. שהתקרבות אמיתית לצדיק האמת וקיום והנה ארץ ישראל ממש עם התקרבות אמיתית אל צדיק אמת וקיום ארצותיו בוודאי טובה גדולה היא אבל כל זמן שאי אפשר לבוא לארץ ישראל ממש צריך לדעת שנקרא קדושת ארץ ישראל עם התקרבות אמיתית לצדיק אמת אבל בלי זאת אי אפשר להרגיש קדושת ארץ ישראל כראוי אפילו כאשר נמצאים בארץ ישראל ממש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 יש לו חלק בתורה שהוא ממשיך ועל ידי זה זוכים לבוא לאלת ישראל ולקבל שם טובה אמיתית ליראת שמיים וקיום התורה. ה. Hey. אי אפשר לבוא לאלת ישראל אלא על ידי איסורים, כמבואר בדברי רחמינו זיכרונם לברכה. בעיקר האיסורים הם שהרשעים והלצים מדברים לשון הרע או חילוט אל ישראל. ועל ידי שנמצא צדיק אמיתי שהוא אומר תורת אמת, זוכים להכניע את כל המניות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 מי שבא לקדושת ארץ ישראל מכונה גיבור ותקיף. היינו שעל ידי קדושת ארץ ישראל מתחזקים ביהדות שלא להתבטל מפני שום מניעה ומפני שום בלבול. כי קודם שבא אדם לקדושת ארץ ישראל אינו מחוסן מספיק. כי ניסיון או מניעה עלולים חלילה להפילו. אבל על ידי קדושת ארץ ישראל כראוי מתחזקים במידה כזו ששום מניעה ובלבול לא יוכלו להפילו מן האמת. ואיש זה מכונה איש מלחמה. היינו כאדם שניצח במלחמה, כילדי קדושת ארץ ישראל זוכים לירכת אפיים ולסבלנות. היינו לסבול יסוריו באהבה, לא להיבטל מפני שום בלבול ולאחוז באמת תמיד. ז. על ידי נתינת צדקה עבור ארץ ישראל נכללים באווירה, והאווירה של ארץ ישראל הוא נקי וקדוש שאין בו שום חטא.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 על ידי קדושת ארץ ישראל באמת זוכים לבנים כמבואה בסעיף א' בסעיף ג'. ימל. גם המבואה מראה קדושה. השם יתברך אמר לאברהם אבינו עליו השלום כי בחוצה לארץ לא יהיו לו בנים, אבל בארץ ישראל ייפקד. ארץ ישראל אף מצילה ממחלוקת. היינו שעל ידי קדושת ארץ ישראל באמת זוכים לדעת, לדעת אמיתית להתרחק מן המחלוקת. ולא רק שנזהרים מלגרום רע לחבר,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 שחוכמתה גדולה מכל הארצות, כמבואר בדברי חכמינו זיכרונם וברכה, אין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל, ומבינים את האמת כראוי, באופן שהשקר המצוי בעולם לא יוכל להטעות. ועל קדושת ארץ ישראל באמת, היינו על ידי הקדושה והדעת האמיתית של ארץ ישראל בעולם, על זה מתקרבים הכל להשם יתברך.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 על ידי תפילה כתיקוניה כמבואר, ועל ידי תפילה כראוי, מדי יום ביומו, על אף כל המניות, ובפרט על ידי זהירות בתפילה, כמבואר בעניין תפילה בשלמות בערך תפילה, מסעיף נא עד מ"ו. על זה מתעורר ומתנוצץ העור של זכות אבות, ועל זה ממשיכים ומעוררים את קדושת עת ישראל אפילו בעת הגלות, שעתה קדושת עת ישראל נחוסה ונעלמה מאוד אף על פי כן אפשר לעורר את כבישתה על ידי תפילה קראו כי כאמור על ידי תפילה קראו מתנוצצת ומתעוררת זכות אבות ועל זכות אבות מתעוררת כבישת עד ישראל ועל ידי והתגלות כבישת עד ישראל זוכים לראות במפלת הרשעים. היינו זוכים לאמונה ולדעת אמיתית להאמין ולדעת כי הצלחת הרשעים היא מפלתם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 כמבואר בזוהר הקדוש צדיקאיה אנפשכינתא. י"ב. הידי מצוות חלה זוכים להמשיך ולעורר אור וזכות אבות, שהידי זה זוכים לגלות ולהרגיש כבישת ארץ ישראל, וזוכים לכל התיקונים המבוארים בסעיף י"ד. ג. כאשר נוסעים לארץ ישראל נחמת יראת ה' כדי להתקרב אל ה' מדבר ולקיום התורה,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 השם ידבר אחר יעזרנו לבוא לארץ ישראל לשם יראת השם בקיום התורה באמת. י"ד. הידי קדושת ארץ ישראל, כמובן בסעיף י"ג, זוכים לאמונה אמיתית. והידי זה זוכים לעריכת אפיים, היינו למידת הסבלנות. משמע, לסבול ולהבליג ולא לאבד את העשתונות משום בלבול. וזוכים לשבור את הכעס ואת העצבות והעצלות וכבדות. ומתחזקים ומתחדשים בעבודת השם מדבר. היינו בירת שמיים וקיום התורה ומידות טובות, ושום בלבול ומניעה אינם יכולים לבלבלו ולמונעו מיהדות ומידות טובות. כי מעריך אף הוא לסבול ולהבליג על כל המיניות ובלבולים, ואין הוא מתרחק מיהדות ומידות טובות מחמת סבלנותו. ט"ו צריך להתפלל ולבקש מה' יתברך לזכות לגעגועים וכיסופים כאלו לעדת ישראל עד שיזכה לבוא לשם ממש. גם צריך להתפלל שכל הצדיקים יתגעגעו באמת לעדת ישראל, שכבישתה היא סגולה לבטל כעס ועצות ועצלות וכבדות, כמגוע בסעיף י"ד. ז. דבר זה, שה' יתברך משלם ושולח לאדם מידה כנגד מידה, כלומר, איסורים הדומים לעבירה שעבר, חסד גדול הוא. וכדי שאדם יבין, במך אתה, מתעורר לתשובה. כי בתהילים בצביעה למשה מבואר, כי כל האיסורים שהשם יתברך שולח לאדם הם כדי שיתעורר בתשובה. כמבואר בפסוק "תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בבני אדם". ומבואר ברש"י ז"ל, כשהשם יתברך שולח לאדם איסורים קשים, אך מנה שבאמצעותם אומר הוא לאדם לשוב מדרכו הרע. בעיקר עניין זה שהשם נדבך שולח איסורים מידה כנגד מידה, הוא ישראל. ארץ ישראל היא הקדושה הגדולה ביותר של כל הקדושות, ועל קדושתה זוכים לצאת לגמרי מטבעיות. היינו שעל קדושת ארץ ישראל באמת זוכים להבין ולהאמין שכל הנעשה בעולם בכלל, וכל העובר לכל אדם בפרט, הכל הוא בהשגחת השם מטבח ולא על פי טבע. והדעת האמיתית והאמונה השלמה והשגחה פרטית שזוכים על ידי קדושת ארץ ישראל, היא הקדושה הגדולה מכל הקדושות. ועל ידי קדושת ארץ ישראל באמת אפשר להבין את ההבדל בין האור לחושך. היינו בין האמת שהיא אור לבין השקר שהוא חושך. כי מצויים כמה ענייני שקר שנכוסים ונעלמים בלבוש של אמת. קשה מאוד להכיר בשקר מחמת לבוש האמת. אבל על ידי קדושי ארץ ישראל באמת זוכים לשכל ודעת אמיתית ואפשר להכיר מהי אמת ומהו שקר. גם על ידי קדושי ארץ ישראל באמת אפשר לספר סיפורי מעשיות מצדיקי אמת כי צריך להבדיל בין סיפורים של צדיקי אמת לבין מעשיות של שאפשר לטעות בהם. ואפשר על ידי טעות זו להגיע חס ושלום למכשול. אבל על ידי סיפורי מעשיות מצדיקי אמת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 מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד עם שיחו. כשהעדי ציפורי המעשיות מצדיקי האמת, עושה השם יתבעך חסדים עם המספר. אם אכן יש לו אמונה אמיתית בצדיקי האמת. ח. עיקר המוח והחוכמה הם רק בארץ ישראל. כמובן בדברי יחמינו זיכרונם בברכה, אין חוכמה כחוכמה את ארץ ישראל. וכך חוכמת ארץ ישראל ב -H'm ידבח, הפרטית, היא אמונה השלמה בהשם נדבך ובהשגחתו הפרטית שזוהי החוכמה הגדולה מכל החוכמות. ואפילו יהודי חוץ לארץ מקבלים את מוחם ואת חוכמתם מארץ ישראל. וכל יהודי כפי חלקו בארץ ישראל ברוחניות, כפי שורש נשמתו, כך מקבל חוכמה מארץ ישראל. אבל כשפוגמים בכבוד השם נדבך, -H'm היינו שעוברים על רצונו, שעוברים על מצוות התורה, כי התורה היא כבודו ורצונו של השם יתבח. הילד הנופלים מן המוח ומן הדעת האמיתית של ארץ ישראל, ונופלים למוח ולדעת של חוץ לארץ. העימו שמתרחקים ומעבדים את הרגש של אמונת ההשגחה באמת, שזה מכונה מוח ודעת של ארץ ישראל, ונופלים לסברות צדעיות ודעות זרות, שהם מכונים מוח וחוכמה של חוץ לארץ. והילד הנעשית מחלוקת, הן בכלליות, הן בפרטיות.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 אבל כאשר זוכים לאמונה כראוי, שזה מכונה "מוח דארץ ישראל", זוכים לשלום. מוחים של ארץ ישראל מכונים "נועם", כי על ידי מוח ודעת ישראל זוכים מנעימות התורה, היינו שחשים נועם בלימוד התורה. ועל ידי המוח ודעת ישראל זוכים לשלום, כבר בסעיף י"ח בסופו. ועל ידי צדקה, בפרט על ידי צדקה לקדושי ארץ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 על ידי זה מתגברים על האדם דעות וסברות של זיח הטבע שהם מכונים מוחים בחוץ לארץ, קבוע למעלה. וכשמוחים אלו מתגברים ביותר, אין הם יכולים להתקן על ידי מוחים בארץ ישראל. אדרבא, מוחים בחוץ לארץ מקלקלים מאוד את מוחים בארץ ישראל שעל ידם זוכים לשלום. ואז מתעוררת מחלוקת גם בארץ ישראל. וזה הטעם למחלוקת המצויה כיום הן בחוץ לארץ הן בארץ ישראל. קברי צדיקים אמיתיים קדושים המה כקדושי את ארץ ישראל ממש. כבוהו דיבר חמנו זיכרונם לברכה, צדיקים ישוערך. ופירש הבעל שם טוב זיכרונו לברכה, צדיקים יורשים ארץ ישראל, היינו המקום בו הם טמונים קדוש כקדושי ארץ ישראל ממש. לארץ ישראל תיקון גדול לפגם הברית. בשל כך צריך להשתדל לבוא לקברי צדיקים אמיתיים ולהתפלל שם להשם יתברך הן על תיקון הברית הן לשם טובות נוספות הנצרכות לאדם ובפרט על ציונו הקדוש של רבנו מוהרן זכרונו לברכה ודאי חיוב גדול וטובה גדולה לבוא להתפלל שם להשם יתברך הן בכלל לזכות ליראת שמיים ותשובה באמת ובפרט לאמירת עשרה מזמורי תהילים לתיקון הברית כי רבנו זכרונו לברכה הבטיח בפני שני עדים כל מי שיבוא לציונו הקדוש ויאמר עשרה מזמורי תהילים המובאים בספר ליקודיה מור"ן חלק א', סימן ר"ה, ובחלק ב', סימן צד"ט. תהא זו טובה גדולה בכלל ובפרט לתיקון הברית, שהוא היסוד והשורש ליהדות. ואלו הם עשרה מזמורי, ש... מזמורי תהילים שרבנו גילה לתיקון הברית. ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ"ק, ק"ז, ק"נ. גם טובות ושמיות הנחוצות לאדם אפשר לפעול אצל השם יתברך בתפילות שמבקשים על קברי צדיקים אמיתיים. כמבואר בתנ״ך שארץ ישראל מסוגלת לקבל בה של האדם המתפעל בה יותר משאר המקומות שבעולם. וקברי צדיקים אמיתיים וקדושים כאמור כארץ ישראל ממש, כמבואר בתפילת הסעיף. על <ערכי> כן אפשר לפעול שם אצל השם יתברך כל מיני טובות וישועות. ברוך השם, כשזיכה לנו להוציא לאור אות א' מהספר הקדוש הזה, כן יעזור השם יתבאח שנזכה להוציא לאור שעה אותיות עד אות ת'.